Bautsailan sartu berri gara, eta gu emantxe, kaina bitarte behintzat, eta ondoren jazaliekin pentsa, ez dugu etenik. Jazaren horena dugu gaurkoan ordu betez, goio uriarterekin keixo barkatuko nahuzua bizena esateaz, baina... Eh? Gaur, ustu nik ustuko mankizuna izango dudala, eh? Nik, ba... Ez dakit, bat bat dut berezik igoguan eta pantera arroza ere egin izan duela jakin dut eta tira, Henry manzini, ba oso komposatzea guztuko bat duitza. Bale, orduan, gauza da, entzun. Erosi berria. <risa> bai. <risa> e, bueno, ez dute zango marketan hona derin, baina e, bai, merke, merke da. Bai. E, bueno... E, Munduan barrena badago lako eh, liburuak eta tizka esaltzen duen leku bat eta bertan, atea dute bilduma beresi bat Nun deitzen da Jazz on Film Film noir edo alako zerbait eta bertan, ba 134 necentro urteetan sen ez dut hori em eh, eh va bueno eh, Street eh, yes. eh, Marlon Brandon en Film Arena. Eh, Hill 36 Eckckrant eh, allo Pinorekin eh The, Man with the Golden Horn Hau, Fran Sinatra eta Eleanor Parketak ino baga hartzen zan. Eta film hori da. E, Switch Mill of Sussex e, e, hori burlankaster eta Tony Curtiz ekin, Zer, zede bakuitza dator bere bai, em, pelikulako kartelakintari kartela ah. ondo dago. Eh, Touch by bai, Poirot. Bueno, libros ahora me cantero Touch of Evil, Gauronsungo alguna, mm. gaur, baina gaur hola lengo asteko dira dena Ken Rimancinirena. ez, sí, bakoitza badaukago Alex North, Late Stevens, Elmer Perstein, eh Touch of Evil edo Set Male do es da kit hola Chulita Aragón, Tio Anatomy of a Murder. E, Hau entzun genuela, ez dakit, hukte bat edo edo Hot Against Tomorrow, ba, bueno, filme hauen hori ditugut, baduka osa e, tartetxo bat hilabete ero egiten diguna ba, e, jazz cineari zineari ba, e, iruditu zaitu egokia eta e, eros egin dut. Liburuan agertzen zaigu, libretoan agertzen da informazioa da xente, Adibidez, hemen agertzen zaigu, ba, zenba ze atutakoa ba. Pa ba, guztian ba, zen, zen, zen musikariak eta musikariek taibil dirian, ez? Mm -hmm. Bueno, san besela ba, gaurkoan, Touch of Ebil famatua tabatzu bueno ez de aquí eh es para goratzen zein zein filmia den va ba, quiero goratuko dugu baina lingua zen lehenengo leengo pasartean chutea ta leengo pasartea da eh main titel edo ba. bai así era ko bai ba, es a mm -hmm. E, Touch of Evil, e, Orson Welles'en e, filme famatuarekin Bertan e, Orson Welles, Alton Heston, Jane Leight, Akintamirov eta, eta beste e, Urtea mila behatzen daberro ditamen sortzia Urtea mila behatzen E firme izan ditu edizio ezberdinak, Lehenengoa Lehenengoa izantzan eh er, e, urte berrien atea zutenak 58an baina nolabaitola movera bat egonduzan ze onwelsek eh <coughs> eh Espainian segon eh El Quijote grabatzen eta mm. eta mm, orduan e, nola nolabait Ekoeste edo moldaketak egin zituen eta bere momentuan izan zen fracaso comercial eta kritikoa. Zehertatu da, pero ba, gero egin zian eh marrean ere egin zuten beste bertzio bat eta gero 99koa ja desangenezake izango lizatekeela, ba oso e, nahi, nahi zuena, ez? Baina ezko gertatzen dena gero ba, bere momentuak kritikarik eta gaizki jarri zuten hori Orson Wellesen tamaña ikusita tabar pues gero bilakatu da eh ba, ba, ba, ba lan, ez mm -hmm. eta esaterako ba badakit eh ama bueno, amerikarrak man bon, justen lista hoietan badago gorenean eta deklaratuta dago ba interes ez dakit nolaba da eta tubo totako ba, ba patrimonio da la cosa <risa> vascala ba, <auskalo>. bueno <coughs> beresitasuna bueno fe, f, e, besteak beste e, ba esasun bezela ba pink pantheren gilearen e, musika dugula ez. Eta arduan, baxungo gara eztartzen filmia eta... Eta gilea, bera? Eta gilea, edo ze nahiak duzuna, nahi duzuna. Berdintze. Bai, nahi duzuna. Bueno, Baina hori, entzungo duguna da, Borderline Montuna. Ba, egizu zuzu filmek hartzen diango gora. Si. Sí. Txarada. Ah, bueno. Zagitzu mataliz ikusi duan pelikula hori. Gomendagarria eh, da. Oso, oso Eta, erritmo eh, bera, kera biltzen dituen, egile bera dela daki dakit, <coughs> egin egintzula filme honetan, bai. soinu banda. Eta, ez ba, soinu banda honek ere hartzi gogora. A ber, eh, laro, eh, bueno, berez, en Remantzinik, eh, ogeita lauan, e... Eh, Mierato 94an e, sortua da, e, bueno, sortu zen, eh pila 16an. Clive en bueno. Eh Bertasco Little Italy edo, hori eh noski. Eh Mancini avisionarekin, ba eh gurazoak eh italianare. Se hecho, bai. Eta hori esaten gait zinana, asuntua da justo Eh, Charadai 70koa, ez? 60 bai. Baina hau da lengoa. Baina justu hau izan zan aurretik egina lan batzu, baina beti e, kolaborazioan. Mm. Baina justu eh eh e, Touch of Evilow izan da be, izan zen bere lehen lan pakarkakolana eta no labait bere estiloaren eh erakusgarri. erakusgarri. ez? Bueno, Ba, ez dakit, eh, zaterako, bueno, denok ezagutzen dugu, Pantea Rosa, lare beste, ba, et, et, et, ba erritmori, es, et, agero, ba, jo, ez? Eta gero, ba, joez dakit, eh, Remington estila dauka beste kutxu bat, seriori ez, eh, Pierre Brunan eseriori, baina badauka ere beste erritmo eh, eta badauka... Eh, Egilearen izahera edo berezkoa samatzen da segituan. Orduan ez da ez retzekoa. Horregatik idaten ziren beregana ere. Bai, baina horregatik somatu duzu, tipu egile berdina ziala ez. Bueno, tutxo honetan lehenengo badauka filmetako tratatu guztietan hitz egiten da lehenengo plano sekuentziaz. ez? Kit, e, e, eta, bueno, benetan, e, e, kritikaria askoren esanetan, e, plano sekuentzia horrek, bakarrik, merezidu filmea, eta gesta asko, goza asko egio baditunea, baina horregatik bakarrik, ja, E, Orson Wellsek badauka, izan e, e, beharko luke, beste gille askoak, baina presentzia gehiago hori ez, Hor, e, beste dera bat esan da. Lantxo horrekin bakarrik, e, gainditzen ditula beste gille asko, mori kritikari batzen esanetan, eh? Mm. Bueno, e, ez dakiteko gauratzen duzun pelikula, baina... Ezut bueno, ikusi. Ezut ikusi genetan? Ia, <laughs> ja. Yeah. Ba, bueno, a ber... Eh, Charlton gesto nola mexikano plantrakin Me. beltzaran dua eta hola, eh, biboteakinta, eh, Mike Bargaz eh, papereiten du, eta Susan Bargaz am, emastea Jane Lake da, ta, eta hori ez. Eh, eskonberria dira eta bera eh, Charlton gesto mexikarra da, polizia eta eta eta emastea ba estado ez? batuara, es. eta ba eh ba, pasatzen dieanean e, hola ba estan gertatzen da eta nolabait eh ordazten da ikerketa. E, eta orduan e, Hankinlan, Hankin la dela, e, ba, polizia, ez? E, erri hortako e, polizia buru korrupto eta, karo, orduan alde batetik e, bi irudiez, txalton geston altua, hola, esan ederra, zuzena eta bar, eta bestetik badugu Orson West badua lodila e, ba, iserditzua, mm. koipetxua e, gaiztoa, ez? eta Eta hor duan, hor e, ba, dago e, ba, borruka interpretatiba. Ez dugu esango, zer gertatzen den, zemestela bertze batzuk ez dute ikusiko. Baina, hor e, e, agertzen den historia guztian, bestea beste agertzen da marlen dietritz e, ikituaren egiten, ere bai, oso paper, oso beresian, eta bar, eta beste ososo komendagarria dena. Bueno, E eh, Blues 2 eh, minutu eta 40 segundotan bertan gaude. ara sementxe jazaren orenean jarraitzen dugu gaur zinea eta jaza elkar loturik eh, ba bibide jorratze ditugu bata filma eta beste Henri zine, orain... zine munduan eh, ba, erreferente den vagizona eh, alas atute ez bai bai eta bada bai bai bai e... orain lehen pelikula sitzen dugu orain Henri eh, Mancini Bueno, eh e, sortzu urtekinera ez izan e, musika ikasten eta flauta eta gero ba 12 urteekin edo pianora. Eta, eta gorti gutxira ja e, bilizan ja moldaketak eta eta, eta konponketak egiten, ez? Eta horrela has izan ba matatkinsekin e, lanean, e, berabaitzen e, Esta le CIA TRC zuzendari eta moldatzaile yes? Eta gero ba Alikipa High Schoolen ba, e, ba graduatzen 22 eta Julia Eskolo Music era juntzan Gero gertatu zitzaionazan, ba, e, ikasketak utzi beharri zantzitxula, zerren berrogeita iruan e, alistatu beharri zantzun, ejertzituan. Eta zira batean, ebilizan, ba, e... E... ba... E, ba... Eindar... Ana sa tentazio, Gaskinetako movido horretan. Fuerza eta geren bai. bai. bai. infanterian eta bueno, 85ean ja e, lizentziatu hintzan. Eta orduan ja ibili izan, e, ba Glenn Miller eta Tesbenek bezalako benekek bezalako, ba e, orkestetan. Eta bueno, hor Bere Master Sergeant son Johnny O'Connor. E, cantaria. Cantaria. Eh guazen orain eh Orson around intzute Ortson Wells filme guztietan agertu berda. Oso berezia zen, ez? E, bai, ez e, bera, tipusi, eh? Eh, susendari berra. Berra, da. E, a ber, bazao kambia aldate, zen vera bazan alde batetik eh eh susendario, eta baita ere e, aktore. Eta vera agertu vera susenditzen pelikula askotan berezdageri eta bera agertzen den pelikula askotan bera etzantzuzen dari ez mm. da ez dut bere filmografia ez hau e, zen baina jiskoken antzera bazuela jiskoken agertzen zen nahizta, bai, baina jiskoken egiten zuen kameoak E, hau da, e, agertzen za, nola baita... E, gehigarri, gehigarri gisa, edo nola baita... E, bai, e, bai e, bere presentia ikusi behartzen edo. Bueno, bai, ba, e, denetan ez du egiten hori egizkoak, eh, baina ni denetan eta egiten duna da, baina agertzen da zeharka, ez? Mm. Kameoa ditzen da hori, Baina e, Orson Wellsek, ez, bazukan zeukan oso e, aktore fama zona ondiazun, ez? Mm. Eta gero... Gero ba, nola baita elortu zuen e, bestelako zuzen dari bestela, ere. Dinen hori, e, suposatzen da... E, Baak ba, izuzergatikin zanfamatu Orson Welles. Ba izitiz zenkein e, firma gari. Ez, ez, bere izartaria, e, bere, bere, berez... E, Hogeita urtekin egintzun e, the, the War of the Worlds, edo e, munduen gerraren e, irratzaio bat egintzun. Ah, bai. Hauri, hudialenen firme batean agertu izan zen, ez edo ez? Eta, sai horrekin, jendea e, pentsatu zun, benetan gertatzen egizala, mm, zenkar, mm. irratia zeukan e, presentzia munduan mm. beste gauza bat zen, ez? Malinera, ebat, gururatu go, zait. <laughs> <laughs> bueno, ingo dugu, benetan. Ez, ez, ez, Mesedez. Ez, ez dugu alakorik ezaringo, baina ingo duguna daik. E, jarriko dugu, bere az, irratianen astapenetan nola entzuten zian gauza. Exen, badako akrabaketa oso oso e, irratitako gauza batzuk, eta mm. egual hori dugu batian, orain buratu zen. Bueno, orduan hori ez, eta horrela egintzen e, bilakatu zen ezagun Eta horrela, zitzen beha, e, pelikulak egiten. Eta, bueno, adibidez, justo ziti e, zen kein egintzun, eta bizantzan nola baitea filmaren e, iroltza ondiena, ez Eta, bueno, ba gero lan egintzun, ba, ba, di, es? E, Zenbera antzerkian eta ibiltzen zen, eta aktore lanetan ibiltzen, eta eta eta zuzendari bezala, bai, eta badauka alda, al, babie bie aldarte horiek, ez, Ba, badautka e, E, bari ez, bat, titizen kein hortan bera da e, sozendari eta, eta aktore nagusia Baina, bueno, ba, badaude beste beste filmografia bat ezen, bat, peliculak izango itxun bat ez dakito, gehi bat, edo igual gehi, e, ni beretan ez nesos espertoa baina, bueno, asko gustatzen zait baina, e, aktore bezala egongo da, gaita mar filmetan, edo, gehi ez, baina, bueno Zaki eh, zertan egiñan Baina, reflexionan zungo dugu Bye. Eta kuriosidades baitu, ba, egintzen azkeneko papera izan zen, e, the, the Transformers, The Movie, ez azkeneko serie, hau, baizik eta laro gita e, e, film horretan, Unicronen e, hau zaharri undam Bikoizketa la bitcoins que ta bueno interpretación ham eh aotsak jartzen ere ibilizan. izan orden hori osunwells veyo ba, osunwells bueno eh hemen esquizofrenia batean bai right. eh tan astementsun aurretik ba bueno ean horra ziginan eskonduzela jiniokon horrezekin enrimantzinirekin arike orain, eta bueno, Hollywooden er eskonduzela berritasazpian eta bueno eta bertan ba Chris, Monica eta Feliz izan zitzustela es hori berritasazpian gauden eta hor bitartian ba ebiliza privatuki bestelako egile ezberdinekin lan egiten lan egiten Eta ba 52an jaiz hasi izan eh musika jartzen, ez? Normalean ba, serie berditzen dian eh ba oie, presupuesto gutxiko filme oietan, es Uniber... Universal estudian. Oita. Eh ta bueno, entzongo dugu tan astem. <tip> ez mundu esberdinetara bidaia egiten dugu mentezak. Hoi da. Bueno, Jarreto Guerrimanchenerekin eta esan dugu ba sizela pelikule egiten eta kuriosoa da, zen jende askok ez daki, baina hori egiten zana izan, estudioak egiten zuten nazan material pelio batek grabatu. Ematen zitienen eta eta gero nolabait material hori pelikula ezberdinetan ageri zaio. Na, no, na, no, na, no. eze musika zari zara. Bai, enri man txinia, zizanean serie beko bai, filmetako, bai, egiten txana zan, a ber... Inditen nientekik peli... grabatzen zituen piezak. Bai, asuntoa da, e, pelikula onditan edo bai. egiten dana da, e, egilari pasatzen zaio musika egilari pasatzen zaio testu bat, eta testua irakurtzen du, eta gero, e, zuzendearekin hitz egiten du, eta nolabait hori garatzen Beg, garatzen dute, ez? da ez hori da beste bansa batzuetan ba ez nazen ascensor polexafo email e, mm -hmm. Davis nekitzen San Jerresioten irudiak eta eta Mail eta taldea improvisatuzun imaginaren gainean ez ikusten e, editzen e, filmaren gainean ba berak nolabait musika jarri zioten baina serie betan halako pelikula eta material horreten egiten dana egiten zuten asa nolabait E, material asko grabatu. Nola baita egiten dena da e, e, egore ezberdin ere egokitu daitezkeen e, musikak grabatzen zituzten eta gero hoiek egiten diana da beste e, produksio ez, ezberdinetan dagokio lekuan dagokio musika jarri. eta Horrela gertatzen dena da ba, leku leku ez berdinetan ager, ageri dela... E, ba, pieza, mu, bera. pieza bera. Mm. Hori e, pieza ez ezagunekin, ez? Gero ja ba... ba, hori ez, e, nola bait... E, bueno, gara jortako musikazan nola baita oso sinfonikoa, ez? Eta gero, ya, e, esan dugun bezala, e, gaurrentzun gai dugun e, diska honekin, e, ba, filme honekin, e, do josefile honekin, e, e, ba nola bait balortzen du gehiasona eta eh bere bere edo E, ba, agertarazten duen hola eh? baita jazaren kutsu duen musika eta talde txikiekin mm -hmm. lehen goz san asko zer sinfonikoagoa, torren dara ba, talde konboa eta txikiagoak eta ba, jaz kutsuko, ba, batzu, kauza batzutan ba, ba latinua goa, beste batzutan ez mm. bueno, entzun dezaganu flashing nizanz eta jarretuko dugu bat izan da miñetu batekoa. eko eta, ba, eta rengokua berrogeita uh, sei segundu ba, something for Susan entzun Oso berezia da filmen soinu banden entzutea, eh? Bai, zen, karo, e, nolo, batzutan baduka berezko itzaera, baina beste bai. batzutan nolabait... E, bai, eh, sekuentzia baten tenen... parte da, baina ez du olako... Bai, batzutan bai, oso urbilada eta entzuten da, eta beste batzutan ba ez da... Erreixa, edo, ez? Hai. Bueno, eh, harik ginen, harik ginela... Eh, Henri Mantxinekin geunden, esan dugu ba, nola baita eh, filmi hornekin eh, sona lortu zuela eta eh, nola baita eh, Black Edward Soundiak eh, onen ondorioz, felikulan ondorioz ba, Mantxine kontratasun zuen Peter Gunn zeri eh, egiteko. Eta, e, ba, serionene, ba, tema ba izan da, ba, oso oso ezaguna da, ez? Oinen gaur ez dago ki bu, ba, orientzote. Baina, bueno, adibidez, e, granukasatu, Blue Brothers edo granukasatu ritmoa edo Water Wallen agertzen da. Eta bueno, esaterako, ba, tema hori duen disko baten eh varias, eh zuten, eh? Eta bueno, ba, Ja Sari, Sariak jasotzen a, así zan. Bueno, josido dugu e, Oskarretan 17 aldiz nominatua izan zela. Bai. Eta a, a, amazazpi horietarik e, laurekin geratu zela. Bai. E, Victor Victoria, ere musikalain baitzu, en? Bai, Victor Victoria eta gero badago hor e, Desaino Diamante Zerro bai. delakoa eta gero hor Moon Rivereko hori bai. eta e, Diaz de Bino y Rosas eta gero ba ikrami edo gehiagoera bazi etxugu ez dakit eta ba, urrezko globo horen bat ez eta bueno bada ba, jarretuko gero gauza gehiago esaten orain mm. de bos entzungo Zene, e, Gauza bada dizkain jartzen duna Dizkain jartzen duna, eta gero e, berez duen nire opena eta gabiltzamen bai. ben, bengo, saiotzen egian, kuadratzen eta ezingo da, baina gaurkoan kure errua ez da Bueno, autopromozioaren zako tartetxo Berriz bai. Induguia, eh? Bai, baina, berriz Kurekin bai. kontatu anjarri nahi duenak Ba, badu aukera, Antzeta Irratiaren bidez, eh? Antzeta Irratitik egoitzen badugu baitugu saioa eta hauzu duzan. Antzeta Irratia habildua euskalirratiak.info edo zer gauza idaz eta filmeren badu gustuko bali mundu zaizue. Eh? Jasarekin lotura bali mundu geintzat. Ba, bueno, saioetanako bali mundu daute beste saio batetako bali mundu da, ba besterik. Bai, mezua pasarasek. Horira, gero besterik, e, gure saio gustokoak baditzue, eh? ba, badu zute aukera, ba hoiek eh, Etxean goxo-goxo mm. zuek negitu zuten momentuan. Horretako baduku e, guegunea. Antzetamedia.info Bai, iru bebekotza, bebekotza alretik eta ah. listo. Bueno, <coughs> e, o, e, plano saldatuko gu eta bagoaz pelikula horrein. Gidoia guelzena izan zan, e, Touch of Evil lau, e... Page of Evil, Mid Mattersonen eh, elaberrian, oinarritua. oñarritua. Eh, izango gunbezela ba, eh, Osonguels eta Charlton Gestosgainba badaudelako ba eh parte txikiak, ez? Ba Marlene Dietich edo Dennis Weaver eh, eh reparia. egiten duen eh argaskia ja, oso ona da. Eta e, nola no bai. E, izan zen bere momentuan e, plant, e, e, narratze, goera edo narratze, osea, historia narratzeko e, forma berri bat e, abiarazizun filmoenek, ez? Mm. Kuriazidade bezala izango dugu, edo horrela jartzen dute ez dakitegia den, e, zuzen... nola baita, A, e, pelikula zuzen duzuela e, oso ongeleek e, Momentoan etxan oso oso etxaukan e, zona ondila, baina izan zela e, Txalton Heston, izan bartzala aktorea, e, izan zane behartu zuna nola baite Orson Welles e, zuzendari izatea. Baina, e, baina e, asuntoa zan Txalton eskatuzula ez dakitegi aden, e, hau da nio kokoan dudana baina. E, da eskeiban limanego bakiz utzi, datzi ezazute kore posta elektroniko retrata eh susendo. Eh, eh Charlton Hestonek eskatu zuen eh zula eh filmean. Ba, Nilezun eh filmean eh, aktore bezala. Baina eh Universalekoek ulertu zuten eba eh, nezuela zuzendari bezala. eta ordain kontratatu zuten Suzendari eta aktore bezala. eta halako ba honen ondorioz ba, ba nolabeteko ba, pieza handi hau egin zuren Garaiartan eh? aktore, aktore izarroiek bazuten moten honbia Bai eta bueno, egun ere Badute, Badute baina, bueno, e, txalton, geston, bere momentuan oso, oso, oso, oso, oso, oso pixo handiazun. E, gara hortako, egun gertatzen da, ez, bat daudela aktore batzu, ba oso, oso, pixuxa dianak eta egiten dutena, bat, egile berezi batzuekin eta paper edo parte hartzeko txikiak egiten dituztenak, eh? Eta gainea, bueno, ba, bere momentuan, joen, ba Benur ez? eta alako e, simioen planeta eta alako filme asko eta harretutako Charlton Heston, e, Moisés Vera, eh, e, eta beste beste guzti hoietan parte hartutakoa ba bazookan, alako, ba zeu kanalako boteri zugarria, eh? drug my to sleep eztungo dugu eta bueno ne dudan caja honeta jartzen du 2 minutu 40 segundo baina euskalo bai bai Hitzu lider bat egiten ari gara, azken azkenekotara iristen ari gara, baina nahi pieza mutzekin, ba, nik zaitzen bat, gertatzen dituko diren. Bueno, baitu guen beste amar bat, baina, Hai. bueno, guzti dira zen bat dira? E, Diska honetan, meretzi pieza. Emeretzi pieza. Dira. Mm. Bueno, esaten eginean, eh, Henry Mantxinita bleike duazek elkarrekin partartut zutela Peter Gune seriorretan, eta, bueno, E, horren ondorioz, ba, ibilbide luze bati hasi eman zioten Hogeita hamar urteta eta hogeita sortzi film egin zituzten egin e, zituzten elkarrekin Orduan Hori. E, ba, eta ja hemendik jahirurogeigarren hamarkadara... Zartzerakoan, ba, mantzini, ba, bere puntukoren era altu gozan, es, ba, di, Eduaz en la pantera rosa da bueno, zan ditugun desayunokon diamantes, edo dierde binei rosas, bueno, fin fangterero, bueno, zan den, karo, eh, beste aldean ez dakitez, ni, e, eh, beste, eh. breakfast at tifaniz eta, eta besteak mm. ez, ba, bueno, eh, hoi ekin, ba, Ba... Al... Izan gai... Ba igero Izan, estani... Izan. Estani donenekin egintzun txarada eta arabesko. Mm. Eta... Dozen la carretera, do. Eta Howard Hawks ekin... Ba, Atari eta besteak egintzitunes. Eta horpe ibi mm. elefan gulba oso-zo oso, oso ezagunaga, ez. Eta hemen zion beste... Beste... Beste nola baite aldaketa bat e, bere estilo hori ez, eta, bueno, koromiztoa edo sartu zuzun. The Big Drag entzungo dugu jarraian, etaengo hengo begiratuko dugu zen bat dobarak helitzen zegun, eta kalkulatuko dugu nola amaituko dugu zailoa. zaginek ongi kalkulatu dugun baina badiru dibaietz bai gaurkoan deskarbiltza <risa> eh, ondoren kuko entzungo dugu baina bueno komentatu hori ez eh irugi ta marta laroge markadan ba televistan eh Bilizela, eta bueno esan dugun remington style game ba otel eh, teleseria eh, mm, parte hartu zuen parte hartu zuen eta bueno E, laro gaita bian, Victor, Victoria filmiarekin nire batzitzula Oscar, ez? E, eta, bueno, ba, Laro gaita malauan zenduzela ba, pankreaseko ba, mimizi bat izantzulako horrela jartzen du hemen kuikin, baina gaurkoan kasuengo dugu, zer niren rimantzinaren buruzko materialik ezbait dutu, nire liburutan. Bueno, maia. Ba, hortan utzigo dugu. Plazer izan da. Ba, initzako. Eh? Ean da, olako akei <risa> ba, jo kartzaitu zuen. Ba, horrengo aste garte. Hamekxpunetek izan. Izan ungeia jo. Jo.